מושל יראת אלוהים, וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא אבות, מנגה, ממטר, דשא מארץ. כאילו לא כן ביתי עם אל, כברית עולם סמלי, ערוכה וקול ושמורה, ככל ישעי, וכל חפץ, כי לא יצמיח. ובליעל, כקוץ מונד כל לחם, כי לא ביד ייקחו, ואיש ייגע בהם.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 ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים, אז בית לחם. ויתאווה דוד ויאמר, מי ישקני כן מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד. ולא אבה לשתותם, ויסח אותם לאדוני. ויאמר,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 אלה עשה בנייהו בן יהוידעה, ולושם בשלושה הגיבורים, מן השלושים נכבד, ואל השלושה לובה, בא, וישימהו דוד אל משמעתו. עשאל אחי יואב בשלושים, אל חנן בן דודו בית לחם, שמע החרודי, אליקה החרודי, חלץ הפלטי, עירה ונעיקש התקועי. אביעזר האנטוטי. מבוני החושתי. צלמון האחוכי. מחרי הנטופתי. חלב בן בענה הנטופתי. איתי בן ריבאי מגבעת בני בנימין. בניהו פירעתוני, הידי מנחלי געש. אבי עלבון הערוותי, עזמוות הברחומי. אל יחבא השעלבוני. בני ישן יהונתן, שמע ההררי, אחי ים בן שרר הררי, אליפלת בן אחסבי בן המעכתי, אליעם בן אחיתופל הגילוני, חצרי הכרמלי, פערי הארבי, יגאל בן נתן מצובה, בני הגדי, צלק העמוני.